Misiune specială 3. Să vrei, înseamnă să poți Din cei patru sergenți care alcătuiau echipa noastră obișnuită, unul, Ilig, învățător alsacian, a murit alături de noi în bombardamentul de la Peron. Rămân Ivan de Colombel, cel mai apropiat prieten al meu pe vremea aceea, și saint Giron. Sunt amândoi de acord să evadăm. Îl asociem și pe Macher, sergent major de la o altă companie, care locuiește la forma 1. Planul meu e cât se poate de simplu. Să ajungem mai întâi la forma 1, la gurile râului Oti. Nevasta lui Macher ne va putea oferi găzduire și ascunde în cazul când nemții au ocupat orașul. Odată ajuns acolo, vom vedea dacă e cazul să mergem până la malul sudic al râului Som, pe care francezii probabil că rezistă. Cei trei camarazi pornesc să caute provizii, eu însă încep să dau tercoale și să adulmec pe la bucătărie. E ca un. În souk din Orientul apropiat, totdeauna te alegi cu câte ceva. Notă. Souk piață în țările arabe. Închei nota traducătorului. Aflu într-adevăr că apa pentru lagăr e adusă de un camion cisternă a cărui următoare ieșire e prevăzută pentru ora 6 după amiază. Îmi găsesc camarazi îmbogățiți cu 6 cutii de sardele, 6 de conserve de carne și câțiva biscuiți. Verificăm rapid unghiul de marș. pede, for Maun, azimut 280 de grade. La ora 6, după ce ne-am scos galoanele, ne amestecăm printre cei care se oferă pentru corvoada apei, suiți într-un camion. Camionul se oprește în curtea unei ferme, la vreo 20 de minute de lagăr. În timp ce soldații îi ajută pe nemți să umple cisterna, noi ne îndepărtăm cât se poate de nevinovați. La 8 seara ne aflăm cam la 30 de km de Rexpede. știu un anume Oberge Freiter, care e pe punctul de a avea necazuri. În timpul zilei dormim cam prin gardurile vii, iar de cum se lasă întunericul până în zori, facem cam 20 de km de marș peste câmpuri. În cea de-a treia seară ne-am terminat proviziile, iar eu simt o nevoie cumplită să dea o cană cu lapte. La fel și Ivan. Și pentru că ne pricepem cel mai bine la treburi de felul ăsta, ne apropiem fără zgomot de o fermă izolată. Parcă o văd și acum, până în cele mai mici amănunte. Noaptea de vară, iazul sub lumina lunii, umbrele diforme ale sălcilor și pătratul de lumină al ușii larg deschise luminând curtea. Ne tărâsem în tăcere, fără să deranjăm nici măcar concertul broaștelor. Că și merita o Uite și un câine. Începe să latre, eu îl strig. Niciodată nu mi-a fost teamă de câini. Există între mine și ei un fel de complicitate oarecum magică, ce trebuie să fi început pe când aveam trei ani și când lipsit de desert pentru cine știe ce, prostie și alungat din casă, fusesem găsit în cușca câinelui, tăvălindu-mă la oaltă cu cății și pe cale să sug la Dora o cățea ciobonească germană preferata mea. Căinele se apropie, îl lasă în miroasă mâna, apoi îi scarpe în vârful urechilor, imitând scâncetele unui cățeluș abia fătat. Animalul rămâne mut de uimire și în același timp liniștit. Du-te acum și taci. De pe prag, o femeie cercetează curtea. Înaintăm fără să o fricoșăm, uniforma noastră nu o sperie. Ivan o întreabă dacă a văzut nemți. De o săptămână n-am mai văzut. Putem căpăta lapte? Oh, sigur că da! Ne ducem după tovarășii noștri. Fermiera insistă să ne dea de mâncare. Lapte cât poftim o omletă cu slănină ca pentru niște adevărați căpcăuni, brânză de prin locurile aceleași cafea. Ce ne-am fi putut dori mai mult? Și acum o să vă duceți la culcare. Cu neputință, doamnă, noi trebuie să mergem numai în timpul nopții. De ce? Am să vă dau haine civile și o să puteți merge ziua. Mă duc să vă fac paturile. Șopronul ne ajunge. Nici vorbă. O noapte în puf, o evadare de lux. În cursul dimineții travestiți în muncitori agricoli și înarmați cu o furcă, Așa, ca să pară mai adevărat, o părăsim pe gazdă. Numele, adresa ei, nu le-am știut niciodată. Din prudență ne despărțim. Machier cu Ivan, Saint-Giron cu mine. Întâlnire la forma om. Acum mergem pe sosea, fără să ne temem prea mult. Trupe germane ne depășesc cântând. Cu capetele descoperite și mânecile sflecate, cu casca prinsă de centiron, au bineînțeles cu totul altă înfățișare decât propria noastră infanterie. Geniștii lor, de asemenea. Îi vedem cum întind în șanțuri kilometri de cablu telefonic înfășurat pe bobine transportate cu camioane. În armata franceză, treaba asta o făceau doi transmisioniști pe jos. Când voi avea din nou oameni sub comanda mea, știu despre ce am să le vorbesc. Am să le vorbesc despre curaj, despre demnitate și onoare și am să-i pun să cânte. Am să-i învăț să meargă la război așa cum te duci la vânătoare. Și nici nu o să ne simchisim de regulamentul elaborat de niște fosile. Fosilele au fost făcute de rușine și noi la fel din cauza lor. Pe viitor, am să mă lupt după cum mă va călăuzi instinctul meu. Iar dacă pe râul Som nu se mai află francezi, nu-i nicio pagubă. Am să mă duc în Anglia, iar pe frumoasa infanterie germană pe care o văd acum, o să o pun eu pe fugă într-o bună zi, așa cum haitui un mistreț și, încă după niște reguli pe care niciunii dintre galonații ăștia nu le-au înscris în vreun regulament. Nemții. Vorbesc puțin tăl în limba lor, le-am învățat istoria. La urma urmei, tot niște oameni sunt și ei. Nu sunt invulnerabili. Știu că într-o bună zi, la rândul meu, am să-i pun și eu pe fugă și mă amuz amintindu-mi de poveștile pe care mi le istorisea unchiul George. Infirm, țintuit în fotoliul lui, unchiul a trebuit să rămână în satul nostru din Ardeni în timpul ocupației din primul război. Casa noastră era rechiziționată pentru statul major al unui regiment bavarez. Civilii strângeau cureaua, dar bunica și unchiul refuzau cu îndărătnicie orice cadou din partea ocupantului. În fiecare zi, rotofeiul bucătar al popotei venea să le dăruie hrană și în fiecare zi, refuzat de ei, se bătea peste pântec, întorcându-se spre bunica mea, care era lichnită de foame. E o toamnă pine, muncat, blin la mine purta. Asta era imaginea Teutonului care îmi copilăria, o caricatură nu cine știe ce înfricășătoare la o adică. Mai era în sat și doi frați, dore pe nume, nițeluși contrabandiști, nițeluși braconieri. Comandatura locală se afla pe mâna unui Feldwebel, plutonier major, cam țâcnit, cu cruce de fier și picior de lemn. Poreclit medalie. Frații dore refuzau să muncească la câmp, își părăseau lucrul cu cel mai mărunt prilej, făcându-l pe major să se dedea unor partide de vânătoare zadarnice și nesfârșite prin toate coclaurile. Medalie, genetician de ocazie, hotărâse să amelioreze rasa de vite autohtonă, aducând în acest scop din Germania un minunat taur de rasă. Însemna o sfidare de neîndurat să le impui țăranilor noștri din Ardeni să le fie prăsite vacile de un taur neanț. Așa că, într-o noapte, frații dore, sfidând santinelele, tăiară frumușel campionul din Heard Book, cartea care consemnează pedigriul unui animal de rasă, luând toată carnea și ne lăsând decât funia prinsă de țăruși. A doua zi, pentru prima oară după luni și luni de zile, tot satul pe săturate. Doar nu s-ajung și eu un caragios ca medalie sau ca porcul de bucătar bavarez, încât eram hotărât să lupt în felul fraților dore, omorâți de al minter ceva mai târziu de către fel vevolul smintit. Unchiul George a învățat să citesc, să joc șah, tot ceea ce știam din ale și din tainele pădurii, să-mi dresez câinii, să mă orientez după stele, dar mai cu seamă să nu îndur niciun fel de jug. Tot timpul evadării la el m-am gândit, la curajul, la luciditatea lui, la simțul umorului pe care l-avea, la tot ceea ce mă învățase și am jurat să mă bat urmând învățătura lui în materie de vânătoare și șah. Francezii firește nu rezistau la somn. Trupele cele mai apropiate sapă de sigur tranșee pe lângă Perpinia, Așa că întâlnirea noastră la forma 1 e mai curând tristă. Ne informăm, căutăm o ieșire. Din păcate, cu asta e bine pozită, nici vorbă să poți pleca spre Anglia în barcă. Trei zile de odihnă, apoi ne despărțim, după ce ciocnim un pahar de șampanie. La revedere! La Londra, într-una din zilele astea. Căpătuit cu o bicicletă, ceva mai mult decât drablă, îmi încep pelerinajul. Dar, înainte de a ajunge în Anglia, trebuie să-i văd pe ei. Ce să fie ales de ei în haosul retragerii? Pe unde o fi micuța mea verișoară Anne-Marie, dar unchiul George, dar părinții. Anne-Marie era internă la colegiul din Soisson, ceilalți locuiau în Arden. Trebuie să-i găsesc. Soisson, mai întâi, mai aproape. Trec prin Abvil, răvășit de a binelea, prin Amiens, pustiu, fără oameni. Podurile au sărit în aer. La fiecare canal, la fiecare râu, sunt nevoit să-mi demontez bicicleta, să -o trec bucăți pe malul celălalt, să o montez la loc și să mă usuc. În prima seară sosesc la Roa, pe Som o obezna cumplită. Nemții mă opresc. Ei după ora de stingere. Sunt frânt, mort de oboseală, nu mi-e deloc greu să iau o mutră jalnică și n-am niciun scrupul să mint. Sunt student, mă aflam în vacanță la Brediun, când părinții trebuiau să sosească și ei, dar probabil că înaintarea fulgerătoare a trupelor germane i-a oprit. Am pornit în căutarea lor, mă spre spre Soisson, sunt obosit pic de somn. Ah, gros malor, războiul. Ah, mare nenorocire, războiul, în limba germană amestecată cu franceza. Un soldat îmi arată o casă goale unde să-mi petrec noaptea. Mai întâi trebuie să mănânc. Nu găsesc nimic în casa care a fost prădată. Vesela e semănată pe jos și scrâșnește sub pașii mei. Orbe căiesc pe întuneric. Mă să-mi folosesc bricheta și inventariez încăperile. Îngerul meu pe semne că face ore suplimentare, că-și o legătură de lumânări. Ies în grădină sub clarul de lună. Căpșuni un pic cam trecute, roșii abia date în părg, agrișe. Le culeg pe dibuite și Lux suprem. Dau peste o sticlă de vin de Bordeaux intactă într-un bufet. Mă înfrup din licoare, apoi urc la etaj și mă întind pe un divan, aflat încă în stare destul de bună. Fixez o lumânare în gâtul sticlei golite și adorm recitind poveștile lui Andersen. Mă trezesc odată cu soarele, ba chiar ceva mai înaintea lui. Nici picior de neamți prin partea locului, așa că n să dau ochii cu ei ca să-mi iau rămas bun. De m-ar vedea acum dimineața, ar putea să pice la anume bănuieli. Oamenii ăștia gândesc încet, dar gândesc, noi francezi Frivoli și ușuratici nu avem asupra lor decât un firav avantaj. Se zizăm ceva mai repede esențialul într-o împrejurare. Dacă e vorba de o luptă, atunci trebuie să ataci foarte repede, cu toată setea și ura din tine. Dacă întârzi și prinzi muște, atunci tot avantajul tău de o clipă e la pământ. Friți a priceput și el și cum în genere e un animal de categorie grea, își să-ți vină de hac. Doamne, câte cursuri de apă mai sunt în calea mea! Sănnoți, ținând în mâna o roată de bicicletă, e joacă de copil, plutește singură, aproape... Dar cu un cadru cu pedale care-ți paradesc țurloaiele și blestematul de ghidon pe care furisitul de curent se înverșunează din să ți l în nas, e cu totul altceva. Încă un gând de recunoștință închinat unchiului George. El a avut grijă să mă învețe să not cronometrându-mi timpul. A avut grijă să execut cât mai bine exercițiile pe care el nu le mai putea face. Și dacă fără să fiu un tip atletic, sunt mai degrabă îndemânatic și foarte rezistent, lui, un infirm, i-o datorez. Încetisor, băiete, leagă-ți mai bine mișcările de craul, așa, uite așa, acum e mai bine, iau de la cap. Strânge bine patul puștii, respiră, relaxează-te, e doar un pic trăgaciul. E cel mai minunat educator pe care l-am avut. Vezi, în urmă cu trei mișcări ți-ai pornit prost nebunul, ți-aș fi putut da șah, pe urmă ți-ai mișcat calul fără motiv, șah la rege și șah mat. Iar te-ai bătut la școală, ai buza ruptă și șorțul sfâșiat, frumos, dar adversarul tău? Mai rău. Bine. Țineți brațul stâng îndoit ca să-ți aper stomacul, pumnul stâng bine strâns. lasă bărbia în jos, privește adversarul drept în față. Nu trebuie să-l slăbești din ochi. Ochește-i vârful bărbiei. Hai, fente, parează! Sprijină-te bine pe picioare, în echilibru ca un tăietor de lemne. Hai, cu percut. bine, iau de la cap. Lupte-te ca un bărbat, economisește-ți gesturile, respira adânc, gândește. Fii elegant, rămâi totdeauna loial, dar lovește din răsputeri la început. Iar dacă se contra ta, Fă ca mistreții noștri, luptă-te până la capăt, nu cere niciodată îndurare. Nu-i nicio rușine să fii bătut, ci doar să te culci la pământ. Dragă, unchiule George, mulțumită ție, am să-i răpun pe nemți. Șonii, unde ajung pe la prânz, e pustiu de-a binerea. Hainele mele muiate de zeci de ori în apă, de zeci de ori uscate în vântul prăfos al pedalatului pe bicicletă, par să fie șterpelite de pe vreo ca vai de lume. E un camuflaș ca oricare altul, dar cum n-am de gând să mă proțăpesc nemișcat într-un ogor, așteptând să-mi vină inspirația, e mai bine să mă aranjez puțin înainte de a da ochii cu vreun neamț. Mulțumesc lui Dumnezeu, până acum n-am întâlnit niciunul. Cunosc orașul la perfecție. Îmi ascund bicicleta într-un gang din apropierea unui magazin de confecții și pornesc în recunoaștere. Am ceva bani la mine, poate că o să dau peste cineva înăuntru. Uriașul magazin abandonat seamănă de o potrivă cu muzeul Greven și cu o catedrală, o de cavou. Sunt sigur că dacă vreunul din manechinele de cear ar începe să-mi vorbească, abia de-aș fi mirat, într-asemenea măsură de câteva săptămâni încoace trăiesc într-o lume aflată în afara banalului cotidian. Autoservire cu anticipație Mă echipez metodic Mai întâi pantaloni golf din tuid, sunt comozi, solizi și ideal pentru bicicletă. Două perechi de șosete din lână, ieșic și în același timp serios. Două cămăși cu mânecă scurtă și o canadiană pentru schi. Două prosoape plușate și un impermeabil pentru ploaie o pereche de pantofi solizi, un fular de cașmir ca să-mi dea un aer de eleganță. Ajunge, nu trebuie să încarc prea mult nota de plată și vreau să fiu în stare să-i plătesc proprietarului după terminarea războiului. Înțolit ca un prinț, îmi iau bicicleta. Se vede cât de acolo e tare obosită. Calul distonează al naibii cu călărețul, nou d'Artagnan în pană de aventuri. Din ajun, când sili de împrejurări am hotărât să fiu un biet student în căutarea familiei, am intrat bine în pielea personajului și abordez cât se poate de deschis pe nemții care păzez podul de pe oaz. Actele? N-am acte. Și dai înainte cu placa. Vacanța petrecută la Brediun, înaintarea irezistibilă a Vermachtului. Vietul copil pierdut. De până și pietrele. Dar atât de trist și de apătut încât trecerea mea nu ridică niciun fel de dificultate. Ah! gros malor războiul! Hotărât lucru trebuie să fi învățat cu toții cuvintele astea într-un manual pentru ocupanții corecți. Fără să mă străduiesc, înregistrez toate amănuntele: podul, paza, atitudinea soldaților, armamentul, materialul lor, și știu de pe acum că într-o bună zi voi pune mâna pe astfel de podul, fără să trag niciun foc, fără zgomot, fără vărsare de sânge, dezarmând la rândul meu niște prizonieri năuciți. Casa Anei Marie trebuie să fi fost prădată de nenumărate ori. Toate casele violate seamănă între ele. Vandalii, oricărei națiuni ar aparține, lasă totdeauna aceleași urme îngrețoșătoare în care imbecilitatea se întrece cu abjecția. De câteva săptămâni încoace am văzut atâtea camere prădate, atâtea fotografii împrăștiate și călcate în picioare, atâtea biete obiecte lipsite de valoare și care nu aveau preț decât pentru cei ce țineau la ele. Întinate, mutilate, distruse prostește de către niște soldați puși pe chef, îmi vor inspira totdeauna aceeași dorință irealizabilă, să-i găsesc pe ticăloși, autori ai unor asemenea fără de legi, și să le zdrobesc mutra în pomni. Prădăciunea acestei case, unde mi-am petrecut cele mai frumoase vacanțe de când mă știu, pune capăt de -a binele adolescenței mele. Va rămâne pentru totdeauna simbolul unei anumite înfrângeri, al unui pământ și al unor cămine pe care lașitatea noastră le-a oferit silniciei. Până atunci fusese învisător, gingaș, puțin romantic. În ziua aceea am învățat dintr-o dată cei disprețul. Dispreț pentru politicieni și pentru minciunile lor, dispreț pentru tâlharii care se cred soldați. Doi bătrâni, soț și soție, continuă să locuiască în casa de alături. Au cunoscut exodul din 1914, apoi întoarcerea în zona ocupată. De data asta, resemnați au preferat să nu se mai despartă de ferma lor. Au scăpat cu viață din ultima ocupație. Ori și ei cu bine și din asta. Așa îmi spune bătrânul, silindu-mă să mănânc. Verii mei, îmi mai spun vecinii, au plecat spre Soasson înainte de sosirea nemților, cu mai bine de trei săptămâni în urmă. Vederea casei lor răscolite mă întristează. Mă gândesc la cei care au însuflețit-o, mi închipui bătând drumurile cu spaima în suflet, mitraliați, bombardați, poate morți. Nu-mi vine deloc să mănânc Vreau să fiu singur. Să fiu singur și să dorm. Îmi aranjez un culcuș în aceeași cameră unde dormeam în vacanțe. Mâine vedem noi ce -o mai fi. Mult mai târziu am descoperit un proverb care rezuma toată înțelepciunea englezească. O să ne gândim cum să trecem peste podul ăsta atunci când vom ajunge la el. Sub acest aspect sunt teribil de englez, iar ceea ce trebuia făcut a doua zi nu mi-a tulburat niciodată somnul. Apropo de poduri, Geniștii uneia sau altea dintre armate s-au ocupat de ele cu mult succes. Podurile de pe Elet, ca și cele de pe Esn, sunt simple schelete torsionate, hăcuite, încât e cu neputință să treci peste ele. Îmi demontez neobosit bicicleta și trec în not printr-o apă împuțită în care plutesc cai morți, vaci cu pântecul umflat și chiar leșuri omenești. Și pentru că nu mă zorește nimeni, îmi împăturesc grijuliu hainele nou-nouțe, le înfășor în impermeabil, apoi le împing înaintea mea pe o plută din stuf tăiat. Încă din copilărie sunt cât se poate de obișnuit cu genul ăsta de ambarcațiuni. Meoz, în amonte de Charleville, e la vremea când apele scad plină pe kilometri întregi de gropi cu vârtejuri. E un loc foarte periculos unde în fiecare an, în notători excelenți, se neacă. Părinții ne interziceau cu strășnicie, bineînțeles, să dăm pe acolo. Dar când te-ai hotărât să chiulești de la ore ca să te duci la scaldă, nu te poți arăta în văzul lumii. Așa că ne duceam la Monjoli, cale de o leghe bună de oraș, Tăiam snop de stuf, apoi ne aruncam în curent, provocându-ne unul pe altul. Pentru moment sunt atent să nu mă stropesc. Țin să fiu elegant când mă voi înfățișa micuței mele verișoare. La soisson, bineînțeles, fetele au fost evacuate din liceu și le-au luat locul aviatorii nemți. Rarii locuitori care trăiesc prin oraș nu sunt în stare să mă lămurească despre cele pătimite de liceul de fete. Sunt descumpănit și ca un mistreț rănit care o ia de-a dreptul spre vizuina lui, nu mă mai gândesc decât la un singur lucru. Să regăsesc ardenii, locurile familiare, pădurea, ca să mă refugiez la sânul lor și să-mi recapăt puterile.